Konnichiwa och välkomna tillbaka till En Gajins Vardag. En podcast där Thomas Engström, turist, berättar om sin tid och sina erfarenheter av det magiska landet i öst, Japan. Jag som pratar heter Danny Arling och jag undrar, Thomas, är du med oss? Ja då, är jag är ju det Danny. Hallå på dig, hur står det till? Jo tack, nu äntligen är det faktiskt himla bra, men, men det, det, har varit, det har varit lite upp och ner, det har det varit Det har varit lite motigt och sådär, men för, för stunden äntligen så känner jag mig hemskt nöjd och väldigt glad. Ja för vi har ju haft en del motgångar i produktionen av den här podcasten för när du äntligen bestämde dig för att jag ska åka tillbaka till Japan så var vi ju alla jätteglada och entusiastiska och tänkte åh vad spännande det här kommer att bli jätteroligt och sen råkade ju du ut för ett litet missöde på vägen dit. Mm, det var ju Tyvärr eh, lite Inte oroligheter Men, men det, det skedde lite misstag där Kan man väl säga Mellan just resan från Umeå flygplats Till Helsingfors i Finland Så jag blev helt enkelt Helt enkelt stransatt där Och var tvungen att ta mig tillbaka Till Umeå och ställa in Hela resan helt enkelt Så det, det var Väldigt tungt verkligen När den domen föll kan jag säga Ja, jag kan förstå det och du hörde ju av dig ganska snart efter att du hade fått dummen också och berättade för mig att det här har gått helt åt skogen, det, det blir inte av och jag vet inte riktigt vad jag ska känna eller tycka och det var ju inget roligt besked alls för vi, vi såg ju fram emot att göra den här podden jag vet att du såg fram extremt mycket att få besöka Japan igen och det var bara så mycket som kändes som att det gick i kras där Jo, nej men det, det kändes väldigt motigt, speciellt dagen därefter så, så var det ju så ledsamt att få sitta liksom i sitt kök hemma i Sverige igen. Det var inte riktigt den utsikten... Som jag hade tänkt mig som jag hade då ut genom liksom fönstret i, i det gråa Sverige. När det dessutom hade börjat regna i Umeå också. Så jag kände att allting var bara helt fel och att jag inte hörde hemma riktigt där just då. Så då, då, då var det panik verkligen. Då var jag riktigt nedstämd. Ja jag kan ju förstå det men det lyckades ju ordna upp sig med lite hjälp från vänner och kollegor som ändå tyckte att, jo men du, du ska komma iväg, du ska få göra den här resan, du har sett fram emot det. Och när nya biljetter var fixade så var jag nog inte ensam att sitta och hålla tummarna och hoppas på det absolut bästa för eh, en gång, ingen gång, men två gånger i katastrof. <laughs> Nej visst, ja, det, var, det var ju helt fantastiskt verkligen det som hände att... Eh... Folk faktiskt ställde upp på att helt enkelt ge mig en ny resa. För som sagt, mina kollegor och tillika vänner de, de tyckte det att det är självklart att du ska åka iväg när du har sett fram emot det här så otroligt länge som du har gjort. Så nytt boende, ny biljett till Japan och så var det ju som sagt eh, ganska nervigt ändå att hur ska det gå den här gången då? Man hade ju lärt sig någonting ändå av den första, det första försöket så att säga. Så den här gången äntligen gick det precis som det skulle. Så efter en lång, lång flygresa på cirka 19 timmar. Då var jag äntligen på japansk mark. Och kunde dra en lättad suck också kan jag tänka mig. Även om du var lite trött efter allt flygande. Jo det kan jag verkligen säga. att Jag var... Det. Det var en lång resa som sagt och jag lyckades inte sova någonting på planet heller. Men eh, samtidigt så tänkte jag att ah, ja nu har jag ju ändå en hel dag framför mig här i Japan så för, kan jag väl sova ikväll då om jag bara går på kaffe till dess. <laughs> för, <laughs> det var ju mitt på dagen dessutom när jag var framme eh, förra gången när jag var ute och reste hit. Då kom jag fram så pass sent på kvällen trots allt så att jag var ju till och med tvungen att checka in på bara ett tillfälligt vandrarhotell därför att min hyresvärd kunde liksom inte möta upp mig så sent utan jag fick liksom ta nycklarna och betala första hyran och så vidare dagen därpå så jag tänkte att nej men som sagt det är väl bara att hålla ångan uppe helt enkelt och så får jag sova ikväll istället men det, det var ju så fantastiskt ändå att få vara på plats just då dessutom så jag, jag bara söp in allting som jag såg runt omkring mig och luften och liksom det var så roligt att få vara tillbaka det var det verkligen och, och verkligen att speciellt när man då har misslyckats en gång liksom att allting bara faller i kras men, men sen äntligen så styr allting upp sig Ja och även om vi inte kan säga för mycket om det så är ju den gamla biljetten och twisten runt det inte löst ännu utan du är ju i konversation med flygbolaget och förhoppningsvis kommer de ju att inse deras misstag där även om det kanske kommer kräva en del påtryckningar, men både jag och säkert alla våra lyssnare hoppas ju på det bästa där, för det var inte riktigt schysst hur de hanterade hela den situationen och visst, de hjälpte dig att komma hem igen, men det var ju inte riktigt det hållet du ville åt <laughs> Nej, precis fel håll tyvärr det är som, som sagt, det var skönt åtminstone att få ta sig iväg samma dag så att jag kunde vara hemma igen i Sverige och i Umeå i lägenheten på kvällen där för jag hade lite panik över om jag skulle behöva övernatta rent av på, på hotell eller kanske rent av måste sova bara på någon bänk eller vad som helst där på flygplatsen men ja, det, det var skönt att komma hem men det var samtidigt ett, ett nederlag det var ju verkligen och jag hoppas också att eh, det liksom ska reda ut sig så småningom även om jag kan förstå att det kanske tar lite tid men vi struntar i det negativa för tillfället och bara fokuserar på det positiva. För du kom iväg igen, du är på plats nu och du har ju faktiskt spenderat en vecka där nu. Och jag förstår att det här måste vara en närmast extatisk upplevelse. <laughs> jo, det, det, verkligen. Oh, det är verkligen. Och det är så ofattbart att vara det här igen. Det, det, det, det är som både konstigt och samtidigt väldigt roligt också ändå hur, hur lätt det var att komma tillbaka in i just vardagen um, hela den här delen med att, att faktiskt bo i Japan för det är ju därför jag vill vara här nu just fyra veckor dessutom, det är därför jag har tagit en så lång semester, för det är många som undrar var sjutton ska du hitta på där borta egentligen under en så lång period men, men det här är ju liksom mer än bara en, en, en semester och en liksom, turistgrej för mig jag vill ju vara här så länge också därför att jag har ju bott i landet tidigare jag har pluggat språket och jag har fortsatt att plugga språket sedan jag åkte hem också försökt återupphålla just kunskaperna som jag tog med mig härifrån för ett och ett halvt år sedan så jag vill verkligen liksom kunna känna att jag är här för en större mening än att bara just hatta runt till en massa ja, turistfällor och turistplatser och, och som sagt ha lite mer vardagsliv också få, få känna hur det var för ett och ett halvt år sedan och två år sedan när jag bodde här. Ja, det kommer nog inte som en överraskning för någon att en stor del av ditt hjärta vilar i Japan och att få vara där är ju någonting mer än att bara vara på besök på en, en spännande plats i allmänhet. Det här är ju ett ställe som du verkligen känner för och som du verkligen njuter av att få vara i så att eh, jag förstår att det här är en underbar upplevelse och jag förstår att du också har längtat extremt att få komma tillbaka dit även om det ändå är en ganska kort tid i jämförelse med hur du var där förra gången men eh, omständigheterna är ju helt annorlunda den här gången. Du har ju inte en hembas på samma sätt kan man säga utan du är ju lite mer på springande fot och jag misstänker att våra lyssnare inte har kunnat låta bli att notera att eh, ljudbilden är lite annorlunda på dig den här gången och... Eh, det är väl helt enkelt för att du var tvungen att lämna den där 5-kilos-utrustningen hemma. <laughs> ja, Nej, alltså tyvärr. Jag, jag, jag var tvungen att göra vissa prioriteringar i vad jag packade ner för någonting. Ehm, datorn var självklar. Jag ville verkligen att vi skulle återuppta en guidance vardag när jag ändå är här och, och fortfarande ha lite vardagsliv som sagt på grund av att jag ska vara här i fyra veckor och försöker att Verkligen bo här. Men som sagt, det väger lite för mycket. Man har ju ändå begränsad en begränsning på vad man får ta med sig i bagagetrummet, hur mycket en väska får väga. Och jag vill ju även kunna ta med mig en hel del grejer tillbaka också. Så det kändes som att en månadstid må vara en månadstid, men, men just för ett par avsnitt av en gayens vardag, då kanske det här kan duga ändå. Det. Det får, det får bli som det blir helt enkelt. Jag har åtminstone något slags headset som har en mikrofon och det var mycket lättare att packa ner den just som sagt de här flera kilo utrustningen med både externt hjulkort och mikrofon och ditten och datten. Ja, den är lite stor och klumpig, det måste ju erkännas. Så det funkar om man har en statisk plats att ställa det på. Ska man börja bära runt på det är det inte riktigt lika roligt längre. Och jag förstår det fullt och fast. Och jag är säker på att det kommer att vara fullt godtagbart för våra lyssnare. Jag menar, vi har hört nyhetsutsändningar på sämre linje så vad tusan. man får ta vad man kan få. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tittar lite på vad som har hänt sedan du anlände och hur du har fördrivit tiden. För du har ju skaffat ett boende där du bor tillsammans med ett par andra människor. Och du har ju också insett att det har varit ett par skillnader på hur du kan använda ditt visum kontra det visumet du hade när du studerade. Mm, den, den stora skillnaden där ska sägas för den som undrar det är ju att... Är man turist i Japan så har du faktiskt vissa förmåner ändå där också. Visst, som studerande så då var jag ju liksom en, en medborgare så att säga. Jag kunde ju faktiskt skaffa medborgarskap där jag bodde. Och det gjordes ju också för att jag skulle få ja, men vissa rättigheter som man har här som boende. Nu däremot då, i och med att jag är turist turister ska ju kunna framförallt ta sig överallt. Man ska kunna se det man vill. Det ska vara lätt att just transportera sig. Så det som finns nu som jag inte kunde skaffa då, det var framför allt just speciella busskort, tågkort och sådär. Det finns rent av både regionsbiljetter att köpa så att man kan åka inom specifika regioner hur mycket man vill för en viss kostnad. Och det finns även att du kan köpa dagsbiljetter och även har jag för mig veckobiljetter men, men det finns alltså period, periodbiljetter som du kan utnyttja också när du har turistvisum som då inte går annars som studerande. Som studerande hade jag ju dock, tack och lov ändå rättigheter till något slags, en månadsbiljett på grund av då helt enkelt att jag hade så pass långt mellan huset och skolan men här nu istället då så Går du åtminstone att få ta på biljetter som är extremt förmånliga för dig som vistas under en kortare period, i synnerhet i Japan. Att du kan då åka se så mycket mellan de här platserna eller i den här regionen under den här tiden. Så det, det är något positivt. Jag har ännu inte använt det, men det är för att de här dagarna, nu första veckan, så har jag ju inte riktigt känt att jag behöver... Stressa runt och måste åka hit och dit inom Japan eller så. Och det är ju därför jag ska stanna här en månad också. För jag vill slippa känna på det viset. Jag vill inte behöva stressa runt och måste planera in ett, ett tight schema för vad jag ska göra vilken dag. Så av den anledningen har jag inte utnyttjat det än. Utan det har bara varit... När jag har velat lösa biljett för att jag ska åka någonstans. Då har jag löst en biljett helt enkelt. Nej det låter ju ganska logiskt med tanke på att du ändå ska vara där ett par veckor. Att ähm, inte försöka göra allt på en gång. Det är väl en helt annan sak om man ska vara där en vecka, 14 dagar, att man verkligen måste rada upp allting, att bocka av, att nu ska jag gå på det, nu ska jag se det, nu måste vi dit, nu måste jag åka dit där och nu måste jag åka med det tåget och den bussen och så vidare och så vidare. Men du är ju där för att njuta och inte att passa tider, så jag förstår ju att du har valt att lägga upp det lite annorlunda och sprida ut det på ett lite annat sätt. Och den här första veckan har varit att bara landa och försöka komma på plats. Visst, det har det verkligen varit. att Speciellt eftersom jag nu har valt då, som att jag har ett boende som, som är ett gästhus. Mycket på samma vis då som när jag bodde trots allt i ett gästhus förra gången också. Men då var det ett mycket mindre som vi var ju bara tre personer i. Det fanns plats för en fjärde också, men det var ju aldrig någon fjärde som flyttade in vi var bara, bara tre stycken som bodde där här finns det ju däremot plats för jag tror faktiskt sex personer totalt och just nu är vi då fem stycken som bor här och eh, den stora anledningen till varför jag vill ha ett gästhus, det är därför att jag tycker att man har väldigt trevligt när man har sitt eget rum fortfarande där jag kan hänga av med saker som jag kan inreda lite, lite granna och det är inte för trångt men framförallt det jag vill åt på ett sånt här ställe, det är ju tillgång till kök, så att jag kan laga min egen mat. För Förvisso är det väldigt, väldigt billigt att äta ute här i Japan, men jag tycker ändå det är trevligt att inte alltid behöva göra på det viset, utan jag kan komma hem, jag kan fixa min egen middag, jag kan slappna av på det viset, så att det inte bara är som sagt att den här ruschen att vi ska hinna med, eller jag ska hinna med. Det här och det här och det här, under den här tiden, den här veckan, så idag måste jag dit och då ska jag äta det här och där i såna fall. Man tar bara någonting snabbt och kastar i sig för man måste snabbt vidare. Utan det känns skönt som sagt att ha ändå någon slags bas. Så det, det är som därför jag har valt att, att bo på det här sättet igen. Dessutom, det du kan tjäna in på att göra egen mat kan du ju sen lägga på kaféer hos Tust Harkel Harkel. Jo, det blir ju det blir väldigt mycket sådant. Och det är som en av mina kollegor sa till mig också. att Alltså bara för att jag kan sitta inomhus i min egen, min egen... Inte lägenhet, men i mitt eget rum så behöver ju inte det ändå betyda att ja men om det regnar så sitter jag helt enkelt hemma. Utan visst, nu kommer jag kanske att att göra det någon dag också bara för att jag, jag behöver kanske koppla av. Det är skönt och inte behöva gå utanför dörren. Men nu har det faktiskt blivit ganska mycket fika. Det, det ska verkligen sägas. Jag har gått ut väldigt mycket. Därför att det är så himla billigt att faktiskt ta en kaffe eller en te eller någon dryck. Och samma sak med också speciellt just sötat bröd. Men även andra saker också. Mackor kan också vara rätt billigt att få ta på. Så de gånger jag har känt att ja men nu ska jag sitta ner och jag ska plugga eller jag ska läsa en manga eller jag ska sitta med min bärbara laptop och surfa lite grann eller vad som helst. Ja men då, då har jag tagit med mig det till ett närliggande café och så har jag suttit där istället. Därför att då får jag ju fortfarande liksom känna att jag verkligen är i Japan. Nu syns det att jag är i Japan i mitt rum också. För det är ju på ett väldigt speciellt sätt och det är väldigt japansk stil över det hela. Jag bor fortfarande i Kyoto så allting ser ju ut som det gör. Det, det är ju väldigt gammaldags och det är det jag trivs med också. Så jag är glad över, över det här rummet som jag har. Det, det är lagom stort och det ser väldigt japanskt ut. Men som sagt det är ändå skönt också att bara vara ute ibland och sitta på ett café i synnerhet. Och så kan man se... Japaner överallt, höra japanska överallt, måste läsa japanska, måste tvinga sig att prata japanska. Det är det som är kul. Men det är ju också det absolut bästa sättet att fortsätta lära sig språket, att man har väldigt få alternativ. Du kan inte luta dig mot ditt eget modersmål utan du måste verkligen anstränga dig att prata japanska och i värsta fall så får du sträcka dig till engelskan och det fungerar ju väldigt väl naturligtvis men du är ju där för att du vill bli bättre på japanska och det bästa sättet är ju att interagera med folk omkring dig. Ja och det, det visades ju väldigt snabbt också hur mycket man hinner tappa av just den anledningen att även om jag nu i ett och ett halvt år har varit väldigt väldigt flitig med att repetera allt det som jag fick lära mig för två år sedan då under de sex månaderna så att man inte kontinuerligt lyssnar på japanska, måste prata japanska, ha japanska omkring sig hela hela tiden det gör så mycket så att när jag kom hit och var här de första dagarna Alltså jag, jag kunde inte finna orden, inte ens de allra enklaste ord Och det var jättefint verkligen, det var så himla jobbigt Jag tycker ändå att när jag konverserade med de som äger det här huset Så gjorde jag ju det via mail såklart Och då skrev jag både på japanska och på engelska för de kunde liksom även engelska. Och, och ibland beroende på vad vi ville säga så var det lättare med engelska. Men det jag kunde skriva på japanska, det skrev jag på japanska. Och mycket bara för att visa att ja, men jag kan faktiskt japanska, jag har varit här och pluggat jag tycker att språket är väldigt intressant. Så att då komma hit och upptäcka hur mycket man har tappat just av att tala och att även lyssna på. Det var lite jobbigt i den början, det var det verkligen. Att, att behöva inse hur, hur snabbt man kan tappa någonting när man som sagt inte omges av det, men nu har det ju gått en vecka nu är jag väldigt bekväm i det jag har ju som sagt satt mig själv i situationer varje dag där jag måste lyssna på japanska och även måste prata japanska så jag har blivit väldigt varm i kläderna, helt klart jag tycker ändå att en vecka är förhållandevis kort tid så du har kommit tillbaka väldigt snabbt i så fall. Men det visar ju bara hur djupt rotade de här kunskaperna har satt sig så det märks du har varit flitig med ditt pluggande även om du har gjort det på egen hand nu det senaste ett och ett halvt året. Men då måste jag ju fråga hur har tillvaron varit? Har det bara varit solsken och glädje eller har det varit något litet regnmoln på din himmel? Ja, jo, det har det. Och, och då menar jag inte de riktiga regnmålen. för, jag visst, vi, vi har haft regn här någon dag. Det, det har vi ju, men jag har inte som sagt som varit bitter eller så för det egentligen. Utan man sätter sig på ett café, man har fortfarande japanska och Japan omkring sig. Och det är väldigt trevligt. Och dessutom, det, det är så pass varmt och fuktigt här också när det regnar. Jag tycker det är ganska... Ganska mysigt så länge det inte blir för varmt och för kvavt. Men jo, om man tänker till vardagen då. Det som är det jobbiga och som var det jobbiga när jag kom hit förra gången också. Det är just det här med jetlaggen. För den har inte varit rolig att tampas med den här gången heller. Herre alltså. Det är, det är för många timmar verkligen. Jag, jag var helt enkelt väldigt naiv när jag trodde att Ja, men om jag kommer hit mitt på dagen jag har massvis med timmar som jag kan jag ska packa upp, jag ska kolla in området, jag ska gå och handla så att jag kan göra min första middag och så vidare jag kommer vara trött på kvällen första dagen och sova gott Nap, absolut inte trött <laughs> sov extremt extremt få timmar och nästa dag så var jag såklart ganska sliten åt den anledningen men, men liksom fortsatte då Ja men visst, man, man får i sig lite energi man får i sig lite koffein och så kan man åtminstone hålla sig igång en dag och så blir man trött på kvällen men nej, väldigt mycket jojo det där har, har sovit bara 4-5 timmar någon natt har kunnat sova 7-8 timmar en annan natt så det var varit väldigt mycket upp och ner precis som det var när jag var här förra gången men med den stora skillnaden ändå att det har varit mycket mera jojo nu, mycket mera upp och ner. Då kunde jag åtminstone så här, jag la mig, jag kunde somna men jag så bara tre timmar. Sen var kroppen jättepig i kanske två timmar och så kunde jag sova tre timmar och sen gick jag upp. Medan här har det verkligen varit på eller av. Antingen så har jag kunnat sova då bara 4-5 timmar och sen får det vara bra. Det är så vad är det morgon? För att jag har haft så svårt för att kunna somna också. Eller så har jag faktiskt kunnat somna någorlunda snabbt. Och så har jag sovit då i 7-8 timmar och så har det varit bra. Så det har varit lite annorlunda där. Och jag råkar ju veta att ditt sömnschema är heligt för dig. Du vill verkligen ha dina timmar om där för att du ska känna dig som absolut bäst och vid full kraft. Så att jag förstår ju att det här har varit ett enormt problem för dig. Men har det varit något sätt för dig att mildra de här omständigheterna? Eller att försöka göra tillvaron så god som möjligt som du känner att du vill dela med dig utav? Ja, faktiskt så... Jag, jag tittade lite grann på nätet Helt enkelt att Vad, vad gör folk åt jätteläge egentligen Hur försöker man råda bot på det här Det första jag började med att kolla upp Det var helt enkelt avslappningsövningar För jag vet ju att det finns många bra sätt Och metoder för att man faktiskt ska kunna Komma ner i varv För det var väldigt mycket det också att Även om jag la mig så var jag inte riktigt trött i huvudet Och det gör ju ändå ganska mycket Speciellt just de här dagarna som var till en början när jag dessutom hade så svårt med japanskan i efterhand så kunde det där komma tillbaka och liksom gnaga just när jag skulle sova att varför sa jag inte på det här viset den gången, varför uttryckte jag mig inte så här så då började jag kolla på avslappningsövningar i första hand och visst det fanns några bra som, som faktiskt lärde mig väldigt mycket när det gäller att en del om det här med inandning och utandning hur pass viktigt det verkligen är att att andas rätt egentligen för att kroppen helt enkelt ska känna sig lugnare. Men sen också så ska det erkännas att för första gången någonsin så har jag också varit på apotek och plockat upp någon form av sömntablett för att helt enkelt försöka få kroppen mer i ro. Det, det var ingenting så här, ingen typ av drog så att säga. Det var ingenting som skulle göra mig sömn utan det var bara någonting som skulle hjälpa huvudet att inte tänka så mycket när man väl har lagt sig så att när man faktiskt somnar då är kroppen verkligen lugn så att du faktiskt får din djupsömn för det är ju den som är väldigt viktig verkligen det är ju den som gör att man ja, känner sig pigg och fräsch och kry dagen därpå och sen utöver pillerna så småningom bara för att testa, för jag ville liksom inte hålla på och knapra piller hela tiden, absolut inte. Utan jag tänkte att ja, jag kan testa det en dag eller jag kan testa det två dagar och se vad det har för effekt. Och oavsett om det går bra eller inte så vill jag liksom inte hålla på och stoppa in mig piller hela tiden. Utan jag testar även att köpa en speciell typ av res- och sovmask som när man tar på sig den så värms den upp. Och det är som en mjuk kudde egentligen som man har för ögonen och så kommer den där då att bli stadigt varmare och sen under tio minuters tid så kommer den att vara ganska varm och det doftar antingen lavender eller rosor beroende på vad man köpte och, och det ska också hjälpa just ögonen att koppla av den här värmen som man får känna den är ganska intensiv till en början men sen lägger den sig då och då ska det hjälpa huvudet och speciellt ögonen att just känna sig lite mera i ro för att annars kan det ju hända också att det är mycket ögonaktivitet under ögonlocken när man slutar ögonen. Det spelar liksom ingen roll att du blundar. Speciellt om du då har svårt för att, för att koppla av. Du tänker på andra saker. Håller då ögonen på och rycker och ha sig så är det ju svårt att sova den linjen också. Så de, de två grejerna i synnerhet har jag testat också då som sagt de här eh, avslappningsövningarna. Ja, då måste jag ju fråga Hur har de här pillerna och den här maskerade rosen varit för dig? Har, har de gett dig det lugnet som du behöver? Ja, det, det ska ju faktiskt sägas Jag var väldigt glad när jag tog de här som tabletterna första gången Därför att när jag väl somnade då, då sov jag extremt gott, verkligen Väldigt hårt Och hade, jag tror, nio timmar Om inte nio och en halv timme rent utav av kontinuerlig sömn så jag vaknade upp och var hur pig och glad som helst men bestämde mig som sagt ändå för att ja, ja det här kanske har kickat igång någonting i systemet så jag ska inte ta piller igen utan det är så vänta en natt för det kändes bäst att ha det på det viset och de gångerna som jag inte använde det här så då har det varit svårare att, att verkligen sova kontinuerligt och jag har testat att, att använda pillerna två nätter och det har gått hur bra som helst då Däremot den här uh, masken då, ja, alltså både, det är både och där. Jag förstår att den låter väldigt lustig verkligen, att, att den ska värmas upp och det ska liksom vara varmt för ögonen. Men ja det, det, är, det är en ganska behaglig värme ändå. Den blev inte alls så varm som jag först var rädd för. Visst, absolut, när den är som mest varm så är det ju svårt att tänka på någonting annat än att oh, vad varmt det är i huvudet och ansiktet och för ögonen. Men när det lägger sig så det, det är, det är det rätt behagligt. Och det hjälper absolut att slappna av en del. Men det är liksom inte som att man bara pangpop somnar bara av den anledningen. I sådana fall du måste ju som fortfarande vara trött helst. Den gör dig ju inte tröttare. Det är som med, med de här tabletterna också. Det som är lite synd med, med den här: jag tror att det kan ha med att göra med just hur klimatet är här det är att efteråt den här värmen, den, den lämnar liksom en liten fukt också mellan då själva masken och ögonlocken som blir lite nedkyld istället på grund av att nu börjar det ändå bli ganska kyligt om kvällarna och här finns det ju ingen isolering trots allt så det, det gör liksom att den här fukten som skapas är lite kall och då får du istället nästan en motsatseffekt. Så att det är, det är lite otrevligt. I så fall är det bättre att de får, det får bli varmt. Sen tar jag av den och så lägger jag bort den. Jag har jag fortfarande blivit lite mer avslappnad av den. Men ja, si sådär. Det gick bättre första natten än den andra natten när jag hade de här. Så att jag vet, riktigt, jag vet inte riktigt vad jag ska ge för utvärdering just nu eftersom det är 50-50. Men ja, den är, den är ganska behaglig att ha på sig. Men men det ska ju verkligen sägas att tabletterna, de funkar ju klart bättre uppenbarligen. Mest för att de, de stänger ju trots allt dessutom av någonting som gör att man ska kunna ha mer ro i kroppen. Ja, men jag undrar ju naturligtvis om du nu efter en vecka har lyckats skaka av dig jättlägen eller om den fortfarande ligger och gnagar där i bakgrunden. Jag, jag hoppas ju att det inte är ett lika stort problem åtminstone. Nej alltså peppar peppar men igårdagen var en sån här perfekt dag som det ska vara som det är när jag är hemma i Sverige också. Jag började bli trött redan vid nio på kvällen. Jag var så pass trött när klockan var halv tio att jag faktiskt gick och la mig. Och sedan låga och var vaken i kanske 45-50 minuter vilket i och för sig är ganska länge egentligen. Men jag har aldrig varit riktigt den typen som somnar på 5-10 liksom minuter och ska jag vara extremt extremt trött verkligen. Men, men jag var ändå nöjd i och med att jag hade blivit trött så pass snabbt och när jag låg där och slappnade av så kändes det ändå rätt bra. Alltså jag, var, jag fick ändå ett, ett lugn i kroppen och jag kände att jag blev utvirad bara av att ligga där och ta igen mig också. Och sen när jag somnade så sov jag hur bra som helst, blev väckt av solens första strålar där klockan fem, ungefär halv sex. Men då tog jag bara på mig en vanlig resmask som jag har med mig i res- sovmask. Och så kunde jag faktiskt somna om och sova ytterligare två timmar. Och så var jag jättepig och jätteglad, verkligen. För det, det är så jag vill att det ska vara. Jag, jag vill kunna bli trött där runt halv tio. tio på kvällen. Och sen kunna gå och lägga mig och sova. Och stiga upp typ halv sju, absolut senast sju gärna. För jag är ändå en morgonmänniskor av mig. Och speciellt nu i Japan, så som sagt, det är ju kul att bara vara igång om dagen också. Så jag tror, och hoppas att det har. Nu, nu har det verkligen hänt någonting att nu har kroppen ändå börjat komma in i fas. Den känner att nu är det kväll, nu börjar det bli trött, nu är det dags att sova. Ja, det låter ju bra det och då är ju den stora frågan, hur har du spenderat dagarna nu sedan du kom dit? Även om du inte har gjort några av de här stora turistgrejerna ännu utan bara försökt, ja leva livet helt enkelt <laughs> det har varit mycket spatserande att bara få komma ihåg saker att jag har jag har ju faktiskt köpt en, en begagnad cykel av ägarna som har då det här gästhuset som bara kostar mig någon hundralapp och det är extremt praktiskt för jag bor jätte jätte, jätte nära centrum den här gången till skillnad från när jag bodde här och pluggade så det är väldigt lätt att bara ta sig ner in till stan så att säga och så har jag egentligen mest bara gott omkring. Jag har shoppat ganska mycket, det ska sägas. Jag har börjat göra bort väldigt mycket av det här impulsiva shoppandet men också det planerande shoppandet. Väldigt mycket presenter ska sägas. Men, men mycket just bara att få vara här igen. Att, att få liksom ta in vardagen. Jag har liksom kollat upp vissa matställen. Jag har testat lite som sagt fika ställen. Jag har... Jag har ju försökt få mig själv att helt enkelt omges av japanska att prata japanska, läsa japanska och lyssna på japanska. Så det har inte varit liksom att jag har verkligen turistat som sagt och gått till viktiga platser där det här bör ses. Jag har ju mycket nedskrivet som jag ska göra. Men, men det får komma nu när jag verkligen har kommit in i livet när jag känner att japanskan börjar vara stabil och framförallt att kroppen är utvilad också. Den här första veckan har varit mera försök att se till att att komma in i en men och på dagen helt enkelt bara gå runt, insupa hur allting en gång var trots allt. Och få återbesöka många gamla ställen som jag har varit på sen tidigare vad gäller liksom gator och butiker i synnerhet. Men känns det som att du har mycket nytta av dina gamla erfarenheter även om du bodde under helt andra omständigheter då? Är det mer eller mindre saksamma eller är det någon distinkt skillnad som du har märkt redan? Det är väldigt praktiskt att kunna saker och ting ändå, att förstå sig på hur, hur det fungerar med till exempel lokal trafik, hur det fungerar i butiker när man står och ska betala. Bara sådana här små saker, små enkla vardagliga saker verkligen som jag första gången reagerar på när jag kom till landet. Men som nu är så enkla för mig. Alltså jag kan ju till exempel bland annat förstå. Hur man ska åka med både buss och även med tåg. På ett helt annat sätt än när jag kom hit första gången. Jag var ganska vilse. Jag förstod inte alls hur man läste kartor och tidtabeller och så vidare. Det är mest att, att hitta runt har varit väldigt enkelt. Och då menar jag inte som sagt bara just därför att jag har varit i staden tidigare. Jag kan den ganska bra ändå. Så jag vet åt vilken riktning jag ska gå för att komma hit och dit. Utan... Bara överlag liksom kunna läsa av omgivningen också. Men för alla de som funderar på att eventuellt resa bort till Japan och lyssnar lite på dig som en inspirationskälla där. Är det någonting som du skulle vilja rekommendera att de tänker över i packning eller annat? Eller finns det något annat som du tycker att man bör ha i åtanke? Ja, när det gäller packning framför allt så... Man ska absolut tänka på det här med mediciner. Jag, jag har ju väldigt lätt för att själv bli sjuk just få förkylningar om jag inte sover ordentligt. Och det är därför det är så himla viktigt i synnerhet. Och mycket riktigt också på grund av de problemen som har varit här. Så jag kände liksom i halsen lite grann när vi ett tillfälle. Och jag kände även i bihålorna vid ett tillfälle att nu har jag sovit för dåligt så nu kommer en förkylning här och förmodligen sätter den sig om inte jag lyckas göra någonting åt det. Och jag tog ju med mig diverse just bara så här bra halstabletter, nässpray och Alvedon och så vidare. Ha med sådant. Därför att även om det finns hur mycket som helst när du går in på ett apotek här i Japan. Så först och främst, du ska ju förstå vad du köper. Men sen också... Mediciner tycker jag är lite dyrare här och som jag har förstått det, jag ska inte absolut säga att det är så med allting, det, det kan säkert bero väldigt mycket på märke som det brukar göra med de flesta grejerna. Men att den inte är riktigt lika effektiv ändå den japanska medicinen eller om det bara är just att det finns otroligt mycket att välja på så man vet liksom inte vad ska jag köpa. Och varför skiljer det bara då som här i Japan en krona eller två mellan de här två produkterna som ska göra samma sak? Så av den anledningen tycker jag att det är mer praktiskt och det är betydligt bättre då att ha med sig liksom någonting för huvudvärk någonting för halsont någonting för just rinsnua eller om det är tätt i näsan ta med sådana saker, absolut nu vet jag att de flesta brukar nog faktiskt tänka på sånt överlag när man är ute och reser men, men det, det skadar inte att påpeka en gång till att det är faktiskt väldigt bra att ha med sig och en, en annan grej som man ska tänka på som också har just med det här med att göra med medicinen att även om det finns ett väldigt stort utbud du vet ju kanske inte det viktigt vilken medicin du ska köpa och det är inte säkert att du kan fråga dig fram till det heller tänk på att det här i Japan folk kan inte så mycket engelska speciellt inte här i Kyoto tycker jag att gå in på till exempel ett apotek och tro att någon där ska kunna engelska alltså du har extremt liten chans att det faktiskt är så så, så tänk på språkbarriären, för den kommer att finnas där. Det finns jättemycket hjälpmedel när du åker till exempel buss. Och Du kan gå in på vissa restauranger och även på vissa fik som kanske rent av specifikt har skrivit på skylten att OBS, vi har våra menyer på engelska också. Vi har personal som pratar engelska, men även där det är väldigt sällan som man faktiskt får tag på engelskspråkig personal. Eller att just menyr då står på engelska. Så man ska absolut vara medveten om att det här med kommunikationen. Det kommer att vara en bergär. Det kommer det absolut att vara verkligen. Annars om jag ska komma med något, något till bara lite tips så här. Någonting som, som ni definitivt kommer att ha nytta av. När man flyger in till landet så kommer du att behöva fylla i ett litet formulär, det här gjorde jag även när jag var språkstuderande, som talar om vilket flyg du kommer med varför du är här i Japan man ska kryssa för att man inte har begått något brott, att man inte är efterlyst i något land, en massa sådana konstigheter du måste fylla i det här för att kunna ta dig igenom liksom immigrationskontrollen och det är praktiskt därmed om du har både pass och penna ombord på planet så att du kan göra det direkt istället för att behöva gå åt sidan på flygplatsen och stå och fylla i där med ett bord som, som just har en massa pennor till hands för du tappar ju trots allt ganska mycket tid på det, alltså det, det är mycket folk oftast som ju åker in till landet och kön där kan verkligen vara lång, alltså man kan stå i 40 minuter och vänta på att bara få passera just den här kontrollen innan du ens kan komma åt dina resväskor så för att spara tid ha med passet ombord så att du verkligen lätt kan komma åt det självklart måste du ändå ha passet med dig men, men att du lätt kan komma åt det och ha med en penna så du kan fylla i det här ombord på planet gör så mycket som möjligt att du ska skriva in bland annat ditt eh, nummer på ditt pass för du kommer verkligen att tjäna tid på det sen när du väl får kliva av och där är tillräckligt mycket man ska behöva ha i åtanke och försöka ordna där man är på flygplatsen och håller på att stiga av. Så det är bara bra att försöka spara in på så många onödiga problem som möjligt. Verkligen, definitivt ja. För det som sagt det kan hända vad som helst ändå på en flygplats. Och man, man har ju en del att tänka på bara för att man har kommit till ett helt nytt land. Så att. Där är ju faktiskt en sak som jag är lite nyfiken på som du nämnde som hastigast för mig när vi språkades vi dagen inför den här inspelningen. Och det var ju att du råkade ut för ett lite intressant och spännande möte där borta. Du var väldigt hemlighetsfull och du ville inte säga så mycket utan du ville vänta tills vi satt och spelade in. Så ja, nu, nu är jag jättenyfiken. Du får faktiskt ta och berätta. Ja just det, det var så sant. Jag höll på att glömma bort det här och jag har ju ändå dessutom skrivit i min blogg att jag faktiskt skulle ta upp det i det här avsnittet. Jo, det här hade att göra med för någon dag sedan då jag försökte framförallt att prata med japanska och lyssna mer på japanska för att komma tillbaka in i språket. Och när jag var på väg in till stan en av de här dagarna så när jag står i ett, ett, ett övergångsställe... Då står jag där tillsammans med en massa andra människor och så kommer det fram en asiatisk person som jag tror hon är inte från Japan, jag tror hon är från Kina och hon frågar en av japanerna där ursäkta, hur kommer jag till Kyoto Station? Och det här frågar hon då på Japanska, men jag förstår ju henne för att det är så pass ja, grundläggande verkligen just det här med att fråga om vägen herregud det, det, det lär man sig tidigt så hon frågar hur hon ska komma dit och får ett svar av den här personen att ja, fortsätt att gå längst fram den här gatan som jag då också håller på att gå längs med nu och så ska du ta till vänster så småningom och så blir det grönt och så promenerar vi båda två och jag tänker att jag ska faktiskt inte gå för snabbt därför att Rätt vad det är så gör ju hon fel någonstans. Jag vet ju själv hur det här är. Jag har ju också varit i den här staden, varit ny, har ingen aning om vart man ska någonstans. Så jag promenerar i hennes takt. Och så kommer vi fram till nästa övergångsställe som inte är alls långt därifrån. Och det är, det, det, är liksom det här som är min stora farvåg också. Att hon ska svänga för tidigt. Och hon står där och kollar på sin mobil och hon tittar sig omkring och hon tittar på sin mobil och hon tittar sig omkring. Så jag förstår ju att nu börjar hon bli lite osäker ändå att hur långt framåt ska jag gå när jag ska svänga vänster? Var är stationen egentligen? Och då tänker jag i mitt huvud att är det nu så att den här kvinnan väljer att svänga vänster när vi har fått grönt här? Då ska jag faktiskt göra någonting. Jag ska inte bara fortsätta promenera rakt framåt för jag vet var stationen är och om hon svänger nu. Då blir det bara jobbigt. Hon kommer absolut kunna hitta det stationen, men hon, hon svänger verkligen för tidigt i sådana fall. Hon borde gå mycket längre fram. Så, det blir grönt. Hon svänger vänster. Så, jag går efter henne och jag säger på japanska, ursäkta, jag hörde ditt samtal tidigare. Du svänger för tidigt. Du borde fortsätta gå rakt fram en liten bit till. Hon ser jätteschockad ut <laughs> över att jag som är utländsk, på ett helt annat sätt än henne, pratar japanska. <laughs> och sen att, hon, att jag faktiskt har hört vad hon har pratat om tidigare, och att jag vet vägen. <laughs> Det första hon bara, men, men jag ska ju svänga vänster. Ja, jag, du ska svänga vänster, men du svänger för tidigt. Du borde fortsätta rakt framåt en liten bit, och bara Bor du här? Frågar hon då. Och jag säger nej, inte just nu. Nu är jag bara på besök men jag har bott här och jag har pluggat språket. Så därför vet jag att stationen är lite längre framåt. Sen svänger du till vänster. Och så tackar hon mig så jättemycket för att jag gick i kapp henne såklart. Och hela den där biten. Och så fortsätter jag att promenera. Sen kommer vi till ytterligare ett övergångsställe, det är jättemånga trafikljus, kan jag säga, fram till centrum när man går just med den här gatan, herre Jesus. Då blir det rött där innan jag kommer över, så jag vänder mig om för jag förstår att hon kommer att komma ikapp mig, vilket hon då gör innan det blir grönt igen vid det övergångsstället för att just säga det att ja, men där är Kyoto Tower så att nu när du ser det då vet du att dit ska du. Och då, då har hon också själv förstått det där. Jag antar att det är för att hon har tittat på sin karta eller fått informationen tidigare kanske. Men, men då säger hon också det att jo men titta där i Kyoto Tower så att nu vet jag vart jag ska. Tack så hemskt mycket. Och så fortsätter vi att prata lite granna. Och helt plötsligt så, så frågar hon kan du engelska också? Alltså vi fortsätter att prata på engelska istället. Och hon är lite nyfiken på vem jag är. Och så säger hon då det som jag tycker är väldigt roligt att ursäkta att jag inte frågade dig istället där borta, men, men alltså du ser väldigt trist ut. <laughs> Visst förstår du vad jag menar? Och jag säger det är lugnt. Jag är så förstående att hon faktiskt frågar en japan och inte mig om vägen till Kyoto Station i Kyoto och Japan liksom. Så jag, jag, jag säger att det är helt lugnt. Du kunde ju som inte veta att, att jag faktiskt känner till den här staden. Och då kommer det roliga också. För hon visar sig vara någon slags inte, inte vd men någon hög position inom ett företag som typ vad som man kallar det för leasar ut folk, alltså hon hjälper folk att hitta arbete i Japan så hon ger mig sitt visitkort och säger att, ja, men det här är vad jag håller på med typ human resourcing eller vad det nu stod på kortet någon liten fin titel och sådär. om du skulle behöva ett jobb för att du befinner dig i Tokyo och du liksom ska bo här ett tag igen i Japan hör av dig för så kan jag säkert fixa någonting. Så jag tar emot kortet jätteglatt och bara Åh, tack så hemskt mycket. Ja, absolut. Jag menar, det, det vore ju trots allt jättepraktiskt om jag ska göra en ny resa just språkmässigt eller bara bestämma mig för att ja, men jag kommer hit på en väldigt lång semester och så vill jag samtidigt kunna jobba vad som helst. Men det är ju en, det är en fantastisk resurs att ändå ha. Och, och det är ju jätteroligt att hon faktiskt blir så pass glad. För att tacka om mig så jättemycket när vi kommer fram då till Jord byggnaden dit jag är på väg. Och då ser man verkligen Kyoto Station därifrån också. Så vi, vi liksom tar farväl. Och så önskar hon mig en fortsatt liksom trevlig vistelse här i Japan. Och sen, sensmoralen av den här historien antar jag är att våga prata med folk för du har ingen aning om vem som står omkring dig. Det kan vara precis vem som helst och man kan göra fantastiska och intressanta möten bara man vågar använda de språkkunskaperna man faktiskt har. Ja, så jag är ju väldigt glad för att jag faktiskt verkligen vågade göra det där. För det är en sån här klassisk sak som jag skulle kunna stå och tänka på att det här borde jag göra. Men ändå så gör det inte därför att det är ändå en tröskel liksom. Och speciellt när det är en språkbarriär däremellan. Men, men här är jag ju väldigt glad för att jag gjorde det. Framförallt för att hon faktiskt skulle få liksom kunna komma till stationen på ett så enkelt och, och bekvämt sätt som möjligt. Ja, och det kostar ju faktiskt ingenting att vara vänlig och hjälpa någon annan. Jag menar, någon gång behöver man lite god karma själv och då kan man faktiskt eh, se till att hjälpa andra så gott man kan fram tills dess. Så det, det balanseras oftast ut på bästa möjliga sätt. Men då är jag ju nyfiken på vad, vad står på tapeten inför nästa vecka. Har du några planer på vad som ska göras och är det någonting som du redan vill ge ett par antydningar till redan nu? Jo, jag kan då i alla fall avslöja så pass mycket som att det, det kommer absolut att bli lite utflykter och, och lite, lite turistande nu faktiskt. Som sagt, visst jag vill ha min vardag här och nu har jag haft den här veckan när jag verkligen har slagit mig till ro och inte gjort allt för mycket utan bara just känt att jag är i Japan, jag bor här. Men, men nu, härnäst, så är det dags att även se och upptäcka lite saker så jag ska verkligen be mig ut på något slags äventyr. Men innan det är dags för oss att avsluta så måste jag ju fråga dig Har du något ord eller någon frase åt oss? Jo, med tanke på vad jag gör just nu, att jag är ute på en resa och att jag är på resande fot och inte lika bunden som jag var för då två år sedan när jag trots allt bodde här i sex månader och studerade så tänkte jag att just ordet för resa, att resa, vore väl passande och på japanska så är det ryoko och ryoko består av två stycken kanjis. Det första är just att resa, en resa, ryoko. Men sen K, det är ett kanji och även ett ord i sig, flera ord egentligen. Men det man mest använder för och det som det verkligen betyder i det här sammanhanget också det är att ta sig någonstans. Annars kan man också uttala det som iku och det är just att, att ta sig någonstans. Det kan vara att man ska åka iväg till någon stad eller att man ska vara gå på toaletten helt enkelt, men icke i det fallet. Men så att ryå det är resa och består då av rio och K. det vill säga resa kanji och även att ta sig någonstans som kan kanji. Men med allt detta sagt så börjar det bli dags för oss att säga tack och hej för den här gången. Och ett stort tack till dig Thomas för att du delar med dig av dina upplevelser och erfarenheter. Och givetvis ett stort tack till alla våra lyssnare. Ja, jag tackar så hemskt mycket själv också. Både för att eh, vi gör den här inspelningen en gång till- för det är mycket roligt att få prata om hur jag har det här i landet. Det ska verkligen sägas. Och jag hoppas ju verkligen att våra lyssnare också ska ha roligt- när ni följer med mig på den här resan som jag nu gör. Men ni som känner hunger efter ännu mer- om en ny vecka kommer ett nytt avsnitt och vi ses alla då igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Mata, Ima show. Mata nej.